Zeigarren unitatea C, aserre bat. Agustina López naiz. Gaur beste faktura bat iritsi zait, eta berriro kobratu didazuela konturatu naizenean sutan jarri naiz. Duela hilabete batzuk baja emanuen zuen telefono konpainian, baina kobratzen jarraitzen duzue. Kesatu naiz, baina ez zaizue importa, eta benetan aserrenago.